101,9. Radio, ett. Radio ett. Sissi Wallin. När min mamma kom till Sverige i mitten av 70-talet så upptäckte hon ganska snart. Då fanns ju inte jag, men då, då sa hon till min pappa att, hörru du, varför är det samma grej varenda svensk högtid? Varför äter ni samma mat på jul, påsk, midsommar, eh, ja... Och andra tillfällen när det ska vara någon slags buffé. Varför har ni liksom inte lite mer specifika traditioner? Och det kunde inte han såklart svara på. Han är ju ingen historiker. Men det här är ganska intressant det här med traditioner. Och varför... Vi är inte ensamma om vi svenskar, men väldigt många håller stenhårt imorgon på att det ska vara en viss typ av snaps, det ska vara en viss typ av sill, det ska vara på vissa sätt. Varför är det så viktigt egentligen? Jag är lite kluven, jag tycker traditionen kan vara jättefint men också ganska jobbigt och fruktansvärt kletigt och sådär, eh, bakåtsträvande. Det är midsommarafton imorgon, då är det ingen livesändning här i Radio 1. Därför så pratar vi traditioner hos mig, Sissi Valin denna torsdag. Dagen för dagen kan man säga. Jag har inte brytt mig så mycket om midsommar innan. Eh, jo, det har jag väl. När jag var liten så hade man den här eran när man tyckte det var jättekul att dansa kring en stor fallos med någon slags blommor i håret. Sen så tröttnade man på det och så blev man... Någon pubertal tonåring som åkte i mitt fall till Lysekil varenda midsommar och sa till sina föräldrar Men jag ska sova hos Lisa, det är jättemysigt, filmkväll och så blandade man en häxa i pappas, pappas barskåp på typ Baileys gin och någonting annat och sen åkte man buss 800 eller någonting, jag kommer inte ihåg vilket nummer till Lysekil och så gick man ut där i parker i ja, längst kust, liksom, klipporna och så sökte man sig rent och så hånglade man med någon som gav en herpes. och sen åkte man hem. Och det var ungefär så det var. Och det var ju det kunde ju lika när ske när som helst. Men alla de här tonårsfyller åren gav mig någon slags ganska deppig relation till missommar. Så nu håller jag på. Nu är jag nästan i 30, så håller jag på att reclaimar missommar. Förra missommar så satt jag. Ensam i min läge, ny, Precis nya lägenhet Jag Hade separerat, var så här olycklig, grät eh, Tröst åt någon pizza Regnet öster ner Jag hade precis kommit hem från Turkiet På en jävligt jobbig resa Som vi inte behöver gå in på nu Men allting var ganska tråkigt eh, Och jag trodde eller jag kände då Midsommar 2012 2012 var för övrigt ett jävla pissår Ifall det är någon som håller med mig där Men då kände jag så här, nu ska jag inte fira midsommar Någonsin igen Kanske lite barnsligt, men jag kände så. Det här är bara så jäkla stressigt för att man ska åka ut i någon pripsblå idyll, man ska dricka sig precis lagom och inte bli för full, man ska ha någon jävla sommarklänning, det ska inte regna, alla ska vara glada. <hör> så ska man ligga med någon sen på kvällen. Men kan vi leva upp till allt det här? Och är de här svenska traditionerna vi har egentligen ganska jobbiga? Hur många morsor kommer inte så koka ihjäl sig på spisen imorgon? Inte bokstavligen, men ni fattar. Det ska pyntas, det ska fixas. Det skapas, skapas väldigt mycket stress. 0200 11 12 13. Ring ut till mig och berätta vilka traditioner som är viktiga för dig. Varför, varför inte? Och vilka kan vi faktiskt ta skit skita i? 0200 11 12 13. Personligen så är jag en stark motståndare mot all form av spex. Allt form av späx. Jag har inte gått på universitetet. Men om jag hade gjort det så hade jag säkert fått nog också av det här studentikosa. Säger man studentio? studentikosa, säger man väl? Studentikosa, späxandet med så här ägg på sked i munnen. Jag får allergi av sånt. Jag vill typ sitta ner på arslet och dricka någonting. Eh, alternativt, äta någonting. Kanske sjunga en liten sång. Frågesport tycker jag är roligt. Så här quiz och tp och sånt. Men så fort det ska späxas upp och hoppa säck. Jag får så här... Kryp i hela kroppen Är det bara jag som tycker det är skittråkigt 0200 11 12 13 Vem pratar jag med? Nej men hurrlmajsan, lägg inte på Hallå? Vem där? Ja, hej jag heter Ingrid Hej Ingrid, vad tänker du? Eh, jag tänkte på det här med, med maträtt som man äter eh, Jul, midsommar post. ja och eh, min son har sagt, att kom inte med de jävla prinskorvarna och köttbullarna igen. <laughs> Nej, du är så trött på det. Han är trött på det. Ja, Eller du också jag. trött på det, ja. ja så att eh, imorgon då blir det planka. Ah, alltså plankstek med... Ja, precis. Men jag lägger på en köttbit och fixar lite som man själv vill ha det. Ja. <håll> Men... Det är fan, ska vi äta något har alltså, kött på drapinskorven Vända gång alltså Ja, det, på ett sätt så är det så här Jag tror vi har blivit så lobotomerade till att tycka att det är gott För det är ju ganska äckligt Ja, i, i, när han säger det så förstår jag liksom Men för mig är det liksom automatiskt liksom Det ska vara kött på men Min dotter, hon vill ha kött på drapinskorven mm. men, men när han bara säger det liksom, Får jag tänka, tänka om lite då Mm. Tror du att det kommer bli jobbig stämning imorgon när du presenterar den här plankan istället? Jag tror det kommer gå, gå rätt bra. Ja. Sen har jag sagt, vad vill du ha sina köp på så... Nej, men ta det då. Ja. <laughs> vad, vad tänkte jag säga för någonting? Vad, vad tänker du generellt om traditioner annars då? Jag, jag håller inte Jättehårt på tradition Nej, nej, nej Vi går inte runt i någon jävla Stånga och hoppas Groddarna eller Nej, inget sånt Inget sånt nej. Men jag, jag kan tycka att det är fint Samtidigt som jag ja. kan tycka att det är ganska tråkigt Att man inte får gå utanför ramen Att man alltid ska göra precis samma sak varje år Ja, precis ja. Det är väl, äh, Har man småbarn då, då, då skulle jag kunna tänka mig Mm. Att det ska vara roligt mm. mina, mina är ju vuxna De är ju 24-26 år mm. Så att äh, men... Jag ska hänga med småbarn imorgon Så att jag kommer väl få åt, som jag sa återuppleva Det här små grodorna och hela skiten Ja precis men så det blir... småbarn, då, då, då tycker jag det är viktigt att man, man har traditionen mm. Tack för att du ringde Lycka till med plankan imorgon du ja, Okej okay. Hej. Tänk att någonting står en liten förändring som att äta planka istället för att käka köttbullar och korv kan röra upp människors känslor väldigt mycket. Inte just inringare nu men om jag, om jag hade presenterat det på, på midsommarbordet imorgon så hade det nog blivit lite ramaskrigt tror jag. Jag vet inte men kanske. Vem pratar jag med? Nej, ring mig 0200 11 12 13 pratar om traditioner. Hallå? Ja, känner Svenne Pelle här. Hej Svenne Pelle Stammis. Jag, jag ja. börjar känna igen din röst. Vad tänker du inför i måndag Och traditioner och äh... sådär. Ja, jag är ganska trött på det. Alltså, jag tycker nästan att det är, är framatörer med sånt där. Alltså, små groderna och eh, fill och nubb och eh, liksom tjoa kimma vid bordet. Och ja. Det är liksom en anledning för föräldrarna att få sypa till det och liksom att det är okej okay att göra det. Men det här med alkohol i midsommar är ju en intressant diskussion. Tycker du att man ska dricka inför barn? Alltså... Jag är lite delad där. Jag tycker att man ska, som vuxen människa, så får man väl liksom anta att man har koll på sitt omdöme och liksom att man liksom sköter sig. Men sen å andra sidan är ju inte alla som kan göra det, så att det är lite svårt det där. De som kan hantera alkohol, då är, det liksom, då är det inga problem. Men det är just att det är så många som raglar runt och och börja sjunga liksom och köra, liksom, ja men nu, nu sjunger vi allsång här och så tar du stämman och du tar avstämman det blir liksom jävla... Så... Vem kan stämma när man är packad? Det är jätteavancerat. Ja, nej, men, uh... vissa, vissa tror det och sen att de ska börja lära liksom, hur man dansar eller salsa och skit fast det, det ser för jävligt ut. Och så ligger de där i buskarna och spur liksom Och röven sticker bara upp liksom. det, det, det är liksom ingen trevlig syn liksom. Nej men vi, vi svenskar är ju Det är min tes i alla fall Att man är, vi är inte så bra på att hantera alkohol Eller vi dricker vi, sådär, vi portionerar inte ut vårt drickande så mycket Utan vi kör såhär all in Varje helg eller varje högtid eller någonting, Och då blir väldigt för många Väldigt för fulla istället Och ligger och bra. kräks i är botten upp och sen hoppas man på det bästa och det brukar inte gå så bra. Nej. För Tack för att du ringde Svenne Pelle. Ha det bra imorgon du. Ja, jag ska fan sitta hemma och kolla på Perulle och runka och beställa <laughs> timer. Åh, oh, vilken härlig syn. Ha det bra imorgon då. Ja, ja, Hej. Hej. Runka försiktigt höll jag på att säga. Men ja. Hallå där. Nej, lägg inte på. Hallå, vem pratar jag med? Nu är det där med telefonen igen. Hallå? Nu funkar det. Vem där? Nej. Hallå, Carolina Hej Carolina, vad tänker du om det här då, hey. Traditioner. Eh, nej, jag tänker bara när du säger det här med att det blir så upphåsat och sådär. Och då tänker jag det är väl lite grann till en själv. Eh, alltså måste det vara perfekt eller kan man bara... Jag tänker att ja, men det är roligt när det är sommar, man kan ha fest och man kan mm. umgå och och ha lite kul. Mm. Och sen behöver det inte vara perfekt, utan... Ja, ett tillfälle till att, att umgås liksom och, och ha kul och fira att det är sommar och förhoppningsvis semester för de flesta och så vidare. Alltså det ligger mm. lite, det är väl lite liksom i hur man själv väljer att, att eh, se på det och göra det till. Jag håller med dig helt. Problemet är att om, även om man själv tycker så, så tycker jag alltid, du får rätta med mig om jag fel, men jag tycker alltid att det finns någon eller några som är så där hetsiga i ens närhet. Det behöver inte vara ens närmsta, närmsta, men det kan vara någon som följer med, eller någon moster eller någon farmor, eller någon farbror. Alltså någon som du vet ska så här, göra det till en stress istället för någonting kul. Och så blir det dålig stämning i hela säll sällskapet. Ja jag, vet, ja, jag vet inte. Jag är uppväxt med min familj. Liksom, så jag har väl kanske tagit över deras, eh, deras syn på det. Eller hur vi alltid har haft det. Och vi har liksom umgåtts bara närmsta familjen. varit ute på landet och, och haft det bra. Så att jag, har, jag har personligen varken upplevt den där jultressen. Eller liksom stressen. För vi har valt att lägga det på en rimlig nivå. Liksom. Och, mm. ja, det, och det är ingen annan som sätter ribban. Utan det är vi själva som sätter ribban. Och passar inte så... Ja, då får det väl vara, liksom. Det, det, nej, så det, jag har inga negativa erfarenheter av det faktiskt. Det är väldigt skönt. Men det är tråkigt att någonting som, som ska vara roligt ska mm. bli till någonting stressigt och trist. Ja, uh... absolut. Frågan är varför det är lätt, så lätt blir det, undrar jag. Ja, men det är väl det här. Det ska vara perfekt. Alltså, vi har väl inte så mycket annat att oroa oss för i, i Sverige. Alltså, vi, kan, vi har det väl så pass bra, kanske, att vi... <laughs> vi stressar upp oss för sådana grejer som inte skulle behöva stressa upp oss. Då. Jag vet inte. <laughs> Jag vet inte. Det är, men det är, det är väldigt synd. Och det är ändå någonstans eh, ja, med ett eget ansvar. Ursöks. Hallå, är du kvar? Det händer något ja, där. Ja. Ja, jag, äh, men jag tycker det verkar vara en jättesund syn Karina. och jag hoppas att fler tänker så imorgon att man inte... Jag kommer liksom på mig själv att bli smittad av det här. Åh, jag måste köpa blommor till och oh, Jag måste fixa det här. Så bara, Nej, skit ja. i det. Ja, det, är, alltså, det är kul om det är fint men det är ingen som ser om det inte är perfekt heller. Så Nej, man får det, supa alltså, ner den under man bord. Själv, Ja, det är man själv som lägger mer märke till den än någon annan tror jag många mm. gånger. Uh, sen kanske det finns en där mosten eller farbrunda, men det... Man får helt enkelt be dem tagga ner lite. Tack för att du ringde, Har det jättebra. Ja, tack Okej, för Hej. trevlig midsommar Vi tar en liten paus och sen fortsätter vi Prata om det här med traditioner Framförallt eftersom det är midsommar imorgon då. Det finns, Jag har en tidning framför mig eh, Dagens Metro och eh, därför gör vi På detta viset på i, i midsommar Så står det lite om traditioner Jag ska lära er lite, jag ska vara lite Wikipedia här efter pausen Och kanske bryta ner Några traditioner till någonting helt annat Vi får se, stanna kvar i Radio 1 101,9 Radio 1, Radio 1. Radio 1. DCI-VALIN Är du som jag ganska ambivalent inställd till det här med traditioner Alltså det här traditionella som bara ska vara på ett visst sätt Ni vet på jul när man ska doppa i grytan fast egentligen det är ganska äckligt Man ska sitta där och tugga i sig den här risgrönsgröten, fast man inte gillar och Det bara växer i munnen för någon ska få manden för att det har någon bestämt för 200 år sedan Eller i måndag när det är midsommar så ska man hoppa säck och hålla på att förnedra sig med massa lekar När man egentligen mest vill sitta i en baden badenstol och dricka en stadig grogg Eller vad man nu vill ha i sin hand jag kan känna en väldigt stark ambivalens För på ett sätt så har jag en liten person i mig Som gillar de här traditionerna Det är väldigt tryggt, det påminner om barndomen Men samtidigt så är jag en ja Surprise, ganska rebellisk Och progressiv person Asjobbig kan man också säga Som gillar nytänk och lite nya grejer Ring till mig och prata om traditioner 0200 11 12 13 du lyssnar på Cissi Valin i Radio 1 Hallå där, Radio 1. Hallå där. Radio 1. Vem har jag med mig Ja, känna känna. Det var Hans Olo här. Hej, Hans Olo. <laughs> Hur mår ja, du? Uh, jag mår jättebra vid sin träder och det är snart ny, eller, ny, nyår, det det nyår. Det är snart nyår, persis nu. Vad tänker du om det då? Uh, jag tycker det är nice med det här med traditioner. Liksom. Well, det, det är som du säger, det, är liksom, det finns bra och dåliga saker. Men just det, liksom, det, det är skönt att man vet vad, vad man förvänta sig. Liksom. Mm. Inför midsommar så det är tråkigt när man väl inte har något planerat man sagt, Att sitta där hemma och är tråkigt Det är lite här, som valborgen när man var yngre liksom, Att eh, man fick inte kröken liksom, Och ja, så var hela kvällen förstörd liksom, ja. liksom, Utan att hälla ute liksom, och, då Men uttryck, liksom. känner du stress över Om du inte har en perfekt missommar Nej Det har jag ju inte alltså, fan, Man kan ju fira med släkten liksom. Det är alltid några Man kan ju bjuda in sig själv lite här och vara liksom. Det brukar funka Uh, så man, man har alltid någonstans åka ofta liksom men uh, jag, bruk, jag brukar inte känna oss. men det, det jag tycker det är skönt också som är det, det roliga med, med sådana här traditioner det är ju liksom att uh, man, de har de här de, alla traditioner är ju ganska larviga på ett sätt nu liksom man ska dansa den här snapsången. liksom snoppsången precis eh, ja, eh, gråderna liksom mm. mm. sådana drucker sig lite, lite glada liksom, och folk larvar till sig liksom, på ett annat sätt när det är det är så skönt att se folk slappna av, om man säger så. Mm. E Fast det krävs, det, att västen, är det, så? det krävs att vi får någonting innanför västen, eller är det inte så? Vad säger du? Det krävs att vi får någonting innanför västen, som man säger, för att kunna slappna av. Det är ganska stelt. Ja. Ja, jag tycker ju vi svenskar generellt är ganska socialt inkompetenta, men det är bara min åsikt. Ja, det är sant. det är sant. Men då kan man köra lite här rollspel, det är lite kul. Roll, jag vill... Tänker du hur då? Ja, inte, inte i sexuellt sett. Nej, nej det, men jag tänker, är det så här, ja, nu är det medeltiden här och du är ja, ryddare... Ja. Det där kan man ju köra. Jag, jag har precis blivit... Uh, vad heter det? Eller fått trycka för det där. Uff, mina, jag har lite, uh, lite nördkompisar. Det, det är lite nördstämpel över det. Liksom. Gud vad det spännande. En medeltids -missommar. Jag vet inte ens om man firar ja, midsommar då. Jag kan inte det här. Men... Nej inte jag heller. Men liksom all, alla skapar sin egen karaktär. Så kan man uh, läcka runt lite. och. Ja, uh, förstår du? Man, ja, absolut. Man sig själv, liksom, och det blir också en liten grej av det att... Uh, Folk, eh, folk slappnar av på ett annat sätt. Liksom. Uh -huh. man, kan, man kan, för så fort liksom folk ska vara sig själva, då börjar de bli nervösa. Liksom, hur ska jag bete mig? Det, det är ett litet typiskt Sverige, jag, liksom. Så sätt ett lasersvärd i handen på dem. Exakt, så blir det bra. ett lasersvärd eller vad som helst. En, bry, en brynja. Tack för att du eller, ringde. Ja, vänta. Jag har ja, du en... väntar. En... Okej, okay, säg. Sara, eh, vad händer Klara. Du, praktikanten. Praktikanten. Jaha, hon, har, hon är klar med sin praktik. Jaha. Men hon kommer säkert tänkte, tillbaka. Ja, okej. Okay, jag tänkte det här lite med det här radiotejtandet. Ja, ah, du var, var lite, lite sugen där. där. Du får, ja, hon bra. heter Klara Stefansson. Du får gå, kolla henne på Facebook. All right. Ja, all right. lycka ja, det är till. lite upp där. Nej då, du det. får väl säga att du är go for it nu. Var lite på jag här nu. Det att jag är sista av vän. Gör det. Vi är jättenära ja. du och jag. Har du bra all så right. länge. Lycka till imorgon med Lasasvärdet. Hej då! Tack så mycket, hej då! Visste du att Smågrodorna egentligen är en militärmarsch från franska revolutionen? Lachas om de longion. En hyllning till lök. Mm. Ring till mig och prata om traditioner, vet jag. 0200 11 12 13. Är de så viktiga att bevara? Blir det bråk, tror du, imorgon vid släktkalaset? För att du kanske vill ha det på ett sätt, men fast Britta vill ha det på ett annat sätt. Hur kompromissar man? Det här är också en djupare dimension i, i diskussionen. Släkt, Många firar ju med släkt och så här, familj. Eh, Sådana situationer, jul, midsommar och så vidare, skapar ju lätt konflikter. Det är alltid någon. Jag har, såg en kompis på Instagram nu. Hon var hos sin svärmor svärfar ute på landet någonstans. Och så har hon lagt upp en bild på sig själv i bikini. Och så skriver hon så här: Ja, nu har svärmor kommenterat igen att jag, hon tycker att jag är tjock. Eh, hur ska jag bemöta det här? Och det är ju sådana saker som kan uppstå. Jag tror vi alla har varit med om någon sån här lite awkward släkt eh, kompisar eh, eller vad säger jag, respektivets familjs kommentarer och sådär. 11 12 13 Ringer du? Hallå? Näpp. Vem pratar jag med? Hallå där. Hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Katti. Hej, Kat Katti. eller kattis? Katti. Katti, vad tänker du? Eh, jo, jag tänkte tipsa om vegansk fill. Ah, va, men det är ju inte fisk då såklart. Va, vad är det då? Det är upp på Abergyn. Ja, ah. Och eh, det smakar i princip som inlagd sill. Och man kan göra samma inläggningar och sånt här. Eh, precis som en vanlig sill. Ja, är du vegan alltså? Ja, det är ja, Det är intressant. Det var ett bra tips, tack så mycket. Det finns även mm. vegansk bacon. Det vet jag inte riktigt vad det är, men det har jag sett. Ja, det, det är lite annorlunda. Det, det är vetebaserat. Men just det här auberginen, den, den kokar man bara lite i salt. Och sen så lägger man in den i sån inläggning man vill ha. Ja, okej. Okay. Mm. Men jag tänker på det här med att vara vegetarian eller då vegan. Du, du måste ju möta... Jag var vegan en, en kort period när jag var yngre. Du måste ju möta väldigt mycket såna här fördomar och trötta kommentarer om det är liksom släktingar och sådär. Ja. Eh, ja. Jag, jag är ensam, ensam vegan i släkten kan man ju säga. Ja. Mm. Och det, det finns ju ingenting tycker jag Katte som nästan provocerar så mycket som när man har en annan kosthållning. Om du ja. inte är allergisk då för att då fattar ju folk, men om du säger så här: Nej, jag äter inte kött, eller jag äter inte det här eller det där, för att jag gillar inte det. Eller jag vill inte det. Då måste men... man motivera sig varför man inte vill äta det här. Precis. Och då brukar jag ju fråga varför äter du kött. Så här, vända på frågan. Ja. För att liksom visa att ja det kanske du som ska tänka till och inte jag. Liksom. Men varför tror du att, för det dilemmat kommer nog vara dilemmat men den situationen kanske en del står inför i morgon på att man är vegetarian eller vegan och kommer få jättemycket så här dumma frågor kring det. Hur ska man hantera det tycker du? Eh, jag ska inte fira så här med släkt och sådär för att det, jag tycker inte midsommar är någon sådär stor grej. Utan eh, jag ska sitta med mina vegankompisar och äta min vegansil ungefär. Så ni isolerar er kan man säga för att slippa attackerna? Ja, lite så faktiskt. Det blir fler och fler som, som väljer att äta veganskt och vegetari vegetariskt. Ja. Eh, så det är inte lika svårt. liksom Man känner sig inte lika mycket som en outsider längre. Nej. Mm. Nej men vad, vad spännande eh, Jag mm -hmm. hoppas att alla veganer eller vegetarianer Som inte ska fira med andra Likasinnade i mån ändå får det lugnt och skönt Och inte behöver svara på tusen dumma frågor Från någon sån här Ja, det hoppas jag hoppas Tråkig farbror Tack snälla, ha det bra Ja, Hej. Hej Ja men, nej, men Kosthållning är ju spännande Och om man inte dricker eh, Förra midsommar så drack inte jag någonting Och jag drack ju inte på fem år nästan Och eh, det var ju otroligt mycket frågor kring det Varför då, ska du inte ha en liten nubbe då Nej, nej, det är bra. Nej, men ta en nubbe, fan, vad som folk. Ja, nej. Och så får man sitta och diskutera det här. Att det ska finnas en låg tolerans. Och det här kanske också handlar lite om traditioner att många människor, eh, för vi pratar om klädkoder här i När var det förrgår? Vi pratar om det här med varför man ska ha vissa kläder i vissa sammanhang. Många har inte tänkt varför? De, har inte, de kan, inte, jag kan inte all historia heller, men de reflekterar inte över varför vi gör på vissa sätt. Det är lite så 2.0. Man gör någonting för att alla andra gör det. Man är den här lite klubbade sälen som liksom flyter med strömmen istället för att kanske simma i sin egen lilla ström. Men vad skulle samhället vara om alla skulle vara rebeller och göra vad fan de ville? Det skulle bli anarki. Så att vi får vara glada att, att, att de här klubbade sälen ändå finns och flyter med, tänker jag. Nu tar vi nyheter och sen är det en bra stund kvar av detta program. Vi pratar om traditioner. Ring till mig, Sissi Wallin. 0200 12 13. 101,9 Radio 1. Sissi Ja, men visst är det lite infantilt- och deppigt med människor som inte kan göra någonting, nu pratar jag inte om folk som typ är Aspergers, för det är liksom en annan grej men folk som inte kan göra någonting utan att det alltid ska vara på samma sätt, som får någon slags psykbryt om man, byt om man byter ut köttbullarna på det här missommar påskbordet mot någonting annat som liksom blir nästan depressiv om man skiter i säckhoppningen imorgon, för att ingen annan som vill förutom den här entusiastiska personen så tycker henne att men alla kan väl hoppa säck, det har vi ju alltid gjort Nej, men det är ingen som vill det. Vi vill typ spela Banjo istället eller TP eller Nintendo Wii. Kan vi skita i säckhoppningen? Nej, men det har alltid varit så. Jag blir trött på människor som ska hålla fast till vilket pris vid traditioner. Jag förstår inte riktigt varför. När traditionerna inte längre blir någonting roligt och lustfyllt utan mer som ett tvång. Ett tvång i livspusslet att om det inte är så här så kan inte jag slappna av. Det ska vara som det alltid har varit. Sådana människor fascinerar också mig. Jag skulle väl bli en sån person, jag satsar på det. Jag är väldigt okonventionell så att jag skulle kunna tänka mig att typ gifta mig i en, ett soprum. Nej, kanske inte. Men ni fattar. Jag bryr mig inte så mycket så länge jag känner att det är roligt. Ring till mig och prata om traditioner. 0200 11 12 13. Det är midsommar imorgon och det är många som åker iväg. Och Det här är också intressant att man inte får... Citationstecken man får inte vara i stan. Och om man är själv eh, sitter hemma själv på minstomare och kollar på en film och äter en pizza, tycker folk att man är jättetragisk och jättekonstig. Eh, och det har jag faktiskt gjort några år. Inte helt själv, men typ en sambo eller en kompis eller någonting. För vi har inte orkat göra någonting annat. Jag har varit så här, nej men ta någon båt ut någonstans och så är man fast där, så måste man sova på någon jävla luftmadrass. Och så vaknar man och är bakis och så hej och hå. Nej. Men då får man ju höra så ah ni var du var själv, ja okej mm. ja, det var ju tråkigt, nej det var ganska roligt faktiskt 0200 11 12 13 ringer du, hallå? Vem där? Hej där Elena. hej Helena Vad tänker du? Jo, jag tänker bara direkt på min pappa när du pratar om traditioner. <laughs> Det var osökt att <laughs> tänka på honom. då? hur är han jo, då? Han, är, han fick ett psykbryt när enligt klocka så var klockan tre på hulafton. Men Kalle började två minuter över till enligt hans klocka. Ah, okay. det, eller, och han slängde ut våra gäster som har där temporärt och skulle en god jul. Liksom. Så han sa, ne nej nu börjar Kalle. Och jag i klockan, är liksom två minuter över, över tre. Oj, oj, oj, oj, är liksom. Och så <går> så att han är riktigt så telefonell. Ja, vem bryr sen Kan vi, vi kolla på det på Youtube istället? Eller jag fattar inte. Nej, men gud, för du hade inte vad Youtube är för någonting. Nu får du liksom tagga ner här lite igen. Svä svär <gård> inte i kyrkan. <gård> oh, nej, men precis. Och sen så är det, jag, jag har alltid funderat på det här med... med den traditionella maten, speciellt julmaten. Mm. Att, eh, den är ju inte jättegod, ursäkta att jag säger det. Nej, den den är, du inte ursäkta. Den är väldigt salt och allting smakar likadant. Och det är mycket kött Om man inte är inte vegetarian. Och så, jag, och, så jag hade en, en tjejkompis för hennes familj skete där. Och de kökskäkade liksom bara gå med mat då. Alltså, skit i julmaten. Liksom Jultänkt där Utan bara liksom en, ja, men Typ om en oxylem &E, alltså på BNF så det tycker jag de har gått ja, Men då kör vi det på julafton istället så det tyckte jag var så inna coolt Ja verkligen Det var ju förbjudet När man var yngre Herregud gud åt man inte julmat Och man satt i det Så vadå köttbullar Rätt man tillbara Brynskorv att man tillbara Syltar det är bara en gugga Ja det är ju skiteckligt ja, Folk som gillar sylta nej, nej, nej. Borde ju på något sätt Sinnesundersökas tycker jag <laughs> eh, ja. men, men alltså Vad händer imorgon måndag Ska du vara med din pappa imorgon Nej, min stora syster får ta det fallet. Jag åker till Mansö. <laughs> Din stora syster får så täcka upp med farsan. Så här, ja, vem, vem tar ja, pappa ja. i år? Liksom. Ja. Men va, är han jättegammal, farsan? Eller nej, gud, nej, han är liksom 60. Ja, det är inte så gammal. Men varför tror du att han tycker att det här är så viktigt då? Nej, men alltså det är traditioner och de ska man hålla sig vid. Och då man ska liksom... Nu har han börjat tycka att ja, majstången är okej, då vi, vi kan vi skippa det. Men nu har vi Majstång? Ja, just det, det heter ju det. Ja, jag bara tänkte, ja. Ja, eller vad det nu är för alla fall någonting. Ja. Uh, och, och, men nu har vi då fått barnbarn, eller han har fått barnbarn. Och då måste de ju då också dansa upp den här... Och då får han chansen igen Jajamensamt Och ska det vara så här härlig gnisslig violin, violinmusik liksom? Alltså jag skulle vilja göra en sketch Med din pappa, förlåt mig Men han känns som så här lite Det, det är ändå skönt <går> att de där personerna Jo, jag måste ta en grej till Vi hade för min missområden så hade vi kubb Och det är ju jätte, jättekul tycker jag Men det ja. hade vi liksom förenklade regler För att Barn tycker inte att det är kul att spela den här långköraren För att, menar, vi tar ju evigheter Innan ja, gud vad är ja. klara så då hade vi liksom ett första, så här kör vi, då kommer han och så lutsläser han reglerna. Och bara, nej, så här går det ju inte till. Och vi är typ nästan förbannad över att vi har en förenklad plugg. bara, men alltså det är ett spel. Man får uh. roligt när man spelar det här spelet. Skitsamma om det är exakt efter dina regler. För jag frågar dig lite här. fördomsfullt här nu. Är han en person också som vägrar låta barn vinna när det ska spelas någonting? Ja, gör han inte. Han är väldigt bra farfar sådär. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja. Eh, jättebra så, för han låter dem vinna alltså. Men just det här med att det ska vara regler. Det är ju till för att följa han är väldigt konservativ. Han är som en tomatburk, jag säga. Han är väldigt konservativ. Ja, ah, okej. Okay. Så att eh, det ska vara, det ska, är det regler, då ska de följa. Ja. Ah. är det liksom bara. Men däremot så kan man ju, man kan ju lite grann på barnbarnens skull. Och då tänkte vi att det var jättebra då. För då kan man hitta på egna regler i de här kungpinnarna. Men, ah. Då var han ju helt, han var ju nästan skakig efter det, så upprörd. Vad, vad fick ni, ja. Hur slutade det då? Fick ni på något sätt kompromissa där ja, eller? Vi, vi bestämde att så här skulle det vara. För alla överröstade honom liksom. Och det var ju det som då var lite skakigt då, att han blev överröstad. Ja, han behövde tänka om där. Ja, ser Vi var lygen. Men tror du att det här är en åldersgrej eller finns det yngre människor som också är så här? Ja, det, det, det, jag tror att det är en liten åldersgrej, tror jag faktiskt. Jag tycker ju också om traditionen, men till vilken men liksom till... Han, våra jul, alltså är liksom helig för honom. Det, det, det går inte att göra på samma sätt. Och, och just det där med Kalle, då var det ju nästan fikbrytet totalt nära, liksom. Ja. Och då är det så inte att, läge så säga, men pappa, det är tecknat. Det, det är tecknat och det är samma... För, det är ett barnprogram och, som har gått liksom i, jag vet inte, när det börjar sända 60-talet. förra julen var han ju fruktansvärt uppröra över då den här lilla svarta dockan som säger, Mamma, Du vet. Ja, just det. Eh, ja, men gud... Picanini. Ja, det var inte bra alls. Att de har tagit bort den? Nej, okej. Okay. Ja. Traditionen är till för att brytas, kan du säga till pappa. <laughs> så blir det, ingen, ja, det. blir det inget arv sen. Det har gjort det den här gången. och det var inte bra heller. Så. Nej, det funkar inte. Men låt honom vara som han är, i farskubben, så ja. får ni väl försöka ja. mötas... Halvvägs. Ja, precis. Det är, det är lite oskyldigt traditioner också. Är alltså, det är oskyldigt, men det är lite roligt att retas med dem också, när man typ bryter dem av det jävla. Liksom. Ja, verkligen. Det blir nästan som en... Det blir, det blir nästan, jag tror att det är ett kontrollbehov också. Att... Ja, ja, men gud ja. Ja, ja. Man vet exakt hur den här dagen ser ut. Och vi är så här som sitter tidigt på morgonen på och typ För han ska ha sin frukost då. Alltså sju på morgonen. Alla som bara sover in och ledig dag. Men nej, nej. Den här familjen, ni går upp på morgonen för pappa vill ha sin frukost då. Ja, okej. Okay. Han kan inte göra den själv då? Ja. Eller han vill ha sällskap? Nej, nej. nej. nej, nej. Han, det ska vara mys på morgonen på julasken morgonen. Det ska, ska vara mysigt ut, då? Ja, ja. Härligt. ska vara och det ska... Ja, heller för gud förbjudet. Om man sover inne, om man sover. Jag ska komma hem till och crasha allting och bara sova till ja, elva och komma på dricka sig mjölk i paketet <laughs> typ. Och krya till rumpan lite grann och vara Ja, fisa lite vid frukostbordet. Ja. Tack snälla och lycka till nu med allting. <laughs> hej ja. Hälsa pappa, hej då. Ja, hej. Men sådana, det är ju karaktärer, de är roliga sådana människor också, eller? 0200 11 12 13. Vem där? Hallå? Ja, hej, det är som. Hej Edvard. Va? Vänta, ska jag sänka lite min här. Gjört. Äh, vad tänker jag, du då? Vad sa du? Vad tänker du på? Ah, jag tänker på hur jag... Jag bodde i USA ett tag. Och eh, när man inte har de här traditionerna... Eh, när man liksom har haft dem genom åren och sen mm. har man flyttat utomlands och sådär... Mm snacka om att man vill ha dem när man bor i sedan. Ja, men man blir så här patriotisk när man bor i ett annat ja. land. Ja, jag har varit mer svensk när jag var när jag bodde i, i USA då. Så då var jag mer då var det liksom hela du vet bara, jag bodde i Florida och sen när man flydde därifrån värmen och vi stack i till North Carolina då uh. var det bara den här gräslukten utav svensk sommar du vet det är den enda gången där jag riktigt längtade hem de liksom amerikanerna såg som en, om du tänker en ko när de kommer ut från ladan från vintervilan liksom och släpper ut dem, jag var som en ko som stack rakt ut i och la mig i gräs, liksom, och, det var Sverige för mig liksom. det var ju det, uh. det var. och det är ju det här som de här jag tror också liksom äldre och människor och de som just... Jag tänker också de som jobbar som ambassadörer utomlands. Mm. Jag tror de vill ha... När de har varit så länge så vill man ha det där mm. svenskheten i sig. liksom när man är här, då har man liksom chattad till det samma sak, samma... Ditt, ditt. Man går där och precis det här, oh, vi ska ha nubben och vi ska ha dy och bla. bla. Och är du ensam hemma, då ringer jag Jag är ensam. Jag vill bara vila, jag vill bara lägga mig ner och bara sova igenom hela den här missomman. Liksom. Ja, men sen när du kom tillbaka till Sverige, för du är i Sverige nu antar jag. Eh, ja, vad vad jo, kände du då det. då? då? Ja men sen, du vet, sen kom ni tillbaka sedan det där. Nej jag orkar inte. Så det var just när du var i USA som du, som du kände att du blev jättebesatt vid de här traditionerna och ville ja, ha det hela, så? Ja, jag menar liksom, även då, då visste jag ju att jag, den, eller vi firade ju inte den där den riktiga national, svenska nationaldagen, för vi hade ju inte det. Jag hade värsta svenska flaggan upp och Det har man ju inte hemma. Jag var liksom totalsvännerna. Total man var där liksom. var, Och alla var jädra av den där killen. Är. Men man blev det. Man, jag, tror man alla, jag, jag tror varje... Även de som är invandrare, de som är i Sverige. Jag tror deras... När de har sin national. Då, jag tror de känner det som jag kände när jag var sen... Utomlands och bodde. då ville jag ha det här missommar och hela karantän. Oh, nu är det midsommar. Och då sa jag: nu är, det, nu är det liksom den längsta dagen i Sverige, sa jag till amerikanerna. De bara liksom de fattar. Inte det inte, för där var det som 30 minuter i Florida. Ja. Liksom, de hajade ju inte. Ja, men nu går inte solen ner i norr, liksom, säger jag. Ja, de fattar ingenting Vad då solen. Nej, de ja. hajar ju inte det. De förklarar man. Och nu är det misstånd, man. nu dansar vi runt en stång, liksom. Ja, men måste ju vara dum i huvudet, liksom, tycker de. De hajar ju inte det. För mig var det jätteviktigt att förmedla vad vi har i Sverige. Jag tycker ja. det var viktigt. Och de som kommer från, jag tror, jag tror så här att eh, vi i Sverige vi är vi är mer liksom det här ja, i, i, fel ord att säga rasistiskt mot oss själv liksom men vi gör liksom fel jag tycker man, det är inte mm. fel att säga att jag tycker om att ta på med våra nation, eller den här dräkt nationaldräkt folkdräkt, jag tänker du, ja. Folkdräkt, ja från vilken landskap man kommer ifrån och så va? nej så. det är ju inget fel, herregud vill, man, vill man det så får man göra det, och jag tycker ja. det är intressant också med just att det finns en, en samhörighet i den här, jag tror många känner en trygghet i morgon att nu gör vi det som väldigt många andra också gör samtidigt. Exakt och sen finns det ju, jag var nu och tränade här under morgonkristen här före då eh, och då träffar jag några stycken som jag bara känner från ja, och de sa, ja ah, vi ska åka iväg nu och träffa hennes föräldrar och sådär uh. och det är ju jättekul att det händer, jag menar som att de gör det, de som har den, liksom. att de får träffa och deras föräldrar får träffa barnen och hela det. Jag tycker det inte mm. är liksom helt fel. Men sen att man har just det där att det är samma köttbullar, det samma korvar. Ja, det ska vara som det alltid har varit. Annars blir det kaos. <skratt> Nej, men det är precis. Jag, jag ser framför mig hur du är i USA och hissar den här flaggan och är liksom den mest nationalistiska på hela gatan. Det är en väldigt ja. härlig syn. Totalt galen alltså. Jag hade liksom i min skeva en och en gammal, såg ut som en stridsvagn egentligen, en gammal skeva som jag satte upp svensk flagga på och körde rakt. Jag hittade den i Flåren, de hade en sån här eh, flaggshop där i, i Miami Beach, där hade de en ständer uh. som hade det. Och då gick jag och köpte direkt en stor svensk flagga, det skulle jag minns han ha va? Det var och liksom, ja, Här hade man liksom sydstatsflaggan när jag var ung och så här. Då skulle jag vara lund. <går> sådana där jäkla grejer. Men, det, men där var det precis tvärsom. När man liksom får deras grejer, deras fåtetjulajs och sådana här saker. Som mm. inte Jag hajade dem och där var det, liksom, det olika religioner med Hanika och alla sådana här. Liksom judarna hade sitt mm. och så. så att så att de firade på sitt vis det var så jädra många sådana grejer där det var mycket sånt liksom ha Vilken men, härlig historia du har en men, jätteskön men, midsommar imorgon Det samma det Tack för att du ha det ringde hallå bra, ha det bra. Tack. Hej Hej du lyssnar på Radio 1 ring till mig och prata om traditioner nu tar vi en paus ring efter den Fin historia det här 0200 11 12 13 101,9 Radio 1 Radio 1, Radio 1. Sissi Wallin Hur viktigt är traditioner för dig? Ring till mig CC idag, dagen innan midsommar och snacka om det här 0200 11 12 13. så hörde vi hur patriotisk man kan bli när man som utlandssvensk plötsligt inser hur mycket man älskar sill, nubbe och doften av svenskt, ja, svensk gräsplätt. 0200 11 12 13, ringer du? Hallå där! Tjena! Hej CC. Hej, vad heter du? –Josef. Hej Josef, vad uh, tänker du? Jag tänkte bara göra en upplysning bara. Ja. Alla de pensionärer och sjuka människor som sitter på sina vård hemma och sånt till deras anhöriga, glöm inte dem. Nej, det är bra. Så det är många som ligger där ensamma och, och väntar i hopp om att deras barn ska ringa någon gång, men det händer aldrig någonting. Så vad är det som är hänt? Det är skittråkigt, jag håller med dig. Stor helgdagar, den där lyftluren och ta med en ask och dit. Det var väldigt fint sagt. Tack snälla för den påminnelsen. För att för att det är hemska... Det är mycket sorg där, så att... Jag förstår förstått hur man kan dansa runt en stång och liksom ha var bara en mamma eller en pappa som ligger och inte får besök och sånt. Så det är ändå... Dina föräldrar är som mina föräldrar. Man måste vara månad av varandra oavsett. Så att, uh, mm. Där tycker tyck jag att jag är sparat lite uh, att man får börja jobba tillbaka på det där. För att man kan inte bara lägga ansvar på personal och sånt. De gör om kalmen, de så men det i vilket fall så Så jag gör uh, besök och åker dit ofta och, mm. och, och sånt. Jag brukar åka dit på hjälpa och bära och sånt. Jag var precis där med att utgå på som har väntat på sina anhöriga och de dyker aldrig upp. Ja, ah, tråkigt. Att, men vad fint av dig. Jättefint. Så att uh, anhöriga, glöm inte. Nej, det ska vi, ska vi inte glömma. Jag hoppas ja, folk tar till sig. Precis. Det där är bra grej. Okej, okay. ha trevlig helv. Det samma, hörru. Okej, okay, Hej på dig. Hej. Ja, hej, hej. Självklart så ska man inte glömma bort de som är ensamma imorgon. Eller när, oavsett när man än snackar. Men han hade verkligen en poäng just att man ska tänka på att jag kan tycka att det är, just när jag ska chatta om mitt ursprung här igen men jag är ju svensk... Polak. Och i Polen så är det lite överdrivet och åt andra hållet. Där ska jag gärna farmor, farfar, ja, men de gamlingarna bo hemma i samma hus. Det är inte ovanligt att man bygger en extra våning för att de ska ha någonstans att bo. För att de har inte en så jättebra fungerande äldrevård. Så där blir det lite extremt. Jag vet inte om jag hade pallat ha min svärmor och svärfar eller morsa och i samma hus där jag bor. Men samtidigt så blir det ytterligheter här då att man precis som vi har det här, man glömmer liksom bort sina gamlingar som ligger på hemmet och så åker med, iväg och firar midsommar det tycker jag är skitdeppigt också 0200 11 12 13 ringer du till mig Sissi hallå, vem pratar jag med? hepsan oppsan, hallå hallå, tjena hej, hej Lennart, vad tänker du? Jo, du, det där är en bra fråga som du har tagit upp idag. För jag tycker det här, det är grundläggande i den här frågan. Det är ju det att människan behöver verkligen en kollektiv identitet eller fler. Hur tänker du då? Jo, jag funderar på det där att vad menas med identitet? Det kan ju vara, det betyder väl detsamma egentligen. Det kommer från latinet och, där, och mm. förblir detsamma. Och det här har ju vandrat... Genom generationerna det här med att fira midsommar, det är ju en hednisk en, en tillblivelse från början. Att man ja, man är, inte så. Så, jag läser i man är inte så ensam att den är hednisk. Det är ryktas om det, men man kan inte riktigt bevisa att den är det. Nej, men den är före kristendomen i alla fall. Ja, ju absolut. Kristendomen var ju en plåga i början, för det tog ju 200 år innan man kristnade hela svenska folket. Mm så att det var ett motstånd alltså mot kristendomen när de kom. De kallade för vita i krist. Va? Mm. För att asarna, de var ju svarta, vet du. Nu blir historielektion här, Lennart. Ja, men vad, men vad, vad tänker du om traditioner då? det vi... förändras ju hela tiden egentligen, va? Mm. Men samtidigt så är det något i oss som förblir den det, detsamma va? Mm. Och det är viktigt det här med en kollektiv identitet att vi bibehåller våra traditioner i kulturen för att Anna, är ett folk utan rötter och kultur, då blir det en stark individuell identitet och det innebär till slut Allas krig mot alla Okej, så nu vill gå så långt att du menar att traditionerna håller fred om man säger Ja, visst gör de det Du vet, det sa ju det redan mm. latinerna att Bellum omnium contra omnes Allas krig mot alla skulle betyda vad det var viktigt mm. Men tror du verkligen att det skulle bli så ett modernt samhälle tider. då? Det är ju väldigt viktigt med högtider då Ja, det, det kan man tycka. Att vi, att vi känner en gemenskap, en kollektiv identitet är ju viktig. För att skulle vi inte ha några rötter, då skulle det bli helt mishmash, va? Men det kan man ju också säga fotbolls-VM är viktigt, eller hockey-VM. Då känner vi också en, en stark nationell identitet. Jo, det gör man ju också. Då. Man håller ju på sitt lag, men samtidigt så är det ju fascinerande med spelet. Jag kan ju acceptera exempelvis att det är en applåd motståndarlaget. Det ser man ju sällan nu för tiden, va? Mm. så det ska vara lite fair play sådär god sport som engelsmännen säger vet du? Mm, mm. men du snackar om att Polen det, din mamma är ju från Polen mm. och hon har säkert i sin barndom Upplevt traditioner och identitet, allt som har Polen är ju väldigt kristligt, det är ju katolskt, det är ju papister mm. där. Mm. Och de har ju massor med högtider, alltså. Ja, absolut, det har de. Det har de till förbannelse. Mm. Du vet, i Sverige var vi katoliker för länge sedan och det tog ju flera hundra år innan man lyckas utrota de där kat katolska sedvänjerna. Det följde en in på 1700-talet, va? Mm. Lennart, du fick väl en historielektion i traditionen. Tacka för det. Man mm, måste vidga perspektiven. Jag förstår. Jag förstår. Hur känner du dig som svensk? För jag, du är ju svensk medborgare. Du har ju svensk ja, jag är född här. Du, du måste ju känna dig mer svensk än polsk. Alltså. Ja, jag vet inte. Jag har haft en ganska polsk uppväxt. Vi har ätit väldigt mycket polsk mat. haft väldigt mycket polska vänner. Bott där i period Eller varit där väldigt mycket. Så att jag, Det är klart att jag är svensk, men jag tycker inte om att identifiera nej, såhär, nej, okay. du vet man jag måste jag. välja utan jag, jag hade gärna haft dubbla medborgarskap om det din hade din mamma kanske är en, en, en stark karaktär med att hon har bibehållit mycket av sin barndom och sina traditioner från sitt ja hemlandom. absolut det har hon verkligen eller ja. båda och hon har också varit väldigt mån om att vara svensk och känna att hon passar in fast hon tycker inte riktigt att hon gör det tror jag heller så att det är väl lite kluvet det var därför jag inte känner så himla stark koppling till många svenska traditioner Men det, det är För som att... Aschberg säger att det är en jävla stor skillnad mellan en på en skåning och en norrlänning. Va? Aha, vi, vi, vi har ju alla olika landskapskaraktärer och folkkaraktärer med i Sverige. Va? Mm. Men något som är gemensamt... Det är ju i alla fall vårt land, va? Våra mm. traditioner. Känner man, man kan ju fira dem på olika sätt med, vet du? Lennart, Svenne Jag tycker tack. det är synd om Svenpe, Svenne, vad heter den? Svenne, Pelle. Svenne Pelle ja. Att titta hemma, nu skojar var han att han skulle sitta och titta på en porr och, och rönka. Men ge du ut, Svenne Pelle, Stick ut ur skärgården eller gå på skansen och var med lite. Och ut och fira och njut av den vackra sommaren. Mm, tack, Lennart. <laughs> nu tar vi nyheter, ha det bra. Ja, tack, 0211, Tack, 0200 11 12 13. Ringer du när är nyheter här i? Radio 1. Häng kvar. 101,9 Radio 1. Radio Hur viktiga är traditioner för dig? Framförallt med tanke på att det är midsommarafton imorgon och det är mycket traditioner som kanske ska infrias eller brytas. Jag hade ett fantastiskt samtal förut, en tjej som berättade att hennes pappa blev nästan hysterisk om man missade kalanka på julafton, alltså vuxenkar. Eller var den som verkligen ville ha det på allt exakt samma sätt fick lite panik när man skulle byta förenkla reglerna i kubb och sådär och det här är ju någonting som Lennart var inne på det för nyss som ringde också, att det här ligger ju oss väldigt varmt om hjärtat, att den svenska folksjälen, det ska vara som det alltid har varit så är det väl säkert i många kulturer men frågan är, hur viktiga är egentligen traditioner och kan de inte vara lite sådär snäva och bakåtsträvande också? 0200 11 12 13, ringer du hallå där? Hallå, vem pratar jag med? Hallå, Cissin. Hej. Vad sa du? Filip är. Hej Filip. Kul att höra din röst igen. Hur ska du fira imorgon? Ja, det börjar redan idag. Det börjar redan idag? Så har jag varit hela mitt liv. Att Jag och mamma och pappa och två ja, personal kan man kalla det för. Ja. åker ut till vår stort hus i Skärgård. Ja. Och. De har förberett det i en veckans tid vet, Med mat och allting sån här, saker och Så, så när vi åker ut i dag Och eh, fick ordning och grejer Och eh, Till och med jag är på att laga mat Till och med du lagar mat ja, till Dra på trissor eh, Sen i morgon Då smäller det Vad händer imorgon? Du har ju kallat dig för överklass Philip. du kommer från den världen ja. Hur firar överklassen midsommar? Kan inte du berätta för oss vanliga pöbel? Ja, precis. Nej, men så väldigt, väldigt är det väldigt, väldigt traditionellt är det. Lite ingen slag av, i och med att min mamma är ju faktiskt från Israel. Ja, ah, just det. Och min pappa är från USA. Så att, men de har ju bott här nästan i sitt liv ändå, men de har ju liksom men vi, vi, är, vi är inte religiösa på så sätt. Så mm. mamma är sek sek sekulär jud liksom, så att, mm. det är inget sånt. Där. Men i alla fall så Imorgon då så kommer det, jag tror det, blir, det brukar vara 35 eller 40 personer. Ja, idag så alltså det är en stor fest. Ja, då är släkt och vänner och bekanta och allt möjligt och barn och allting. Och det är så här typiskt klassiskt med midsommarsdång ska resas på en viss tid. Och liksom eh, barn eller, alltså det är så här typiskt, vet du vet, du ser på tv så här Pripsblå-reklam kan man säga. Ja, precis. Lite aristokratisk pripsblå-reklam. Mm. Ja, alla är väldigt uppklädda. Alla damer är väldigt finklädda. Fast även sommarklädd men såklart. Liksom, men, men, men det är inte att man liksom är liksom fin i kanten. är lite fina i kanten är ni allt. Heller? Ja, ja. ja, ja. Men, ja, ja. Så, men, men, du, men du vet, det, är, det är som du är funkar så alltså på alla fester. Liksom. Ah. Men däremot så, så håller vi inte på att riktigt kräks liksom. utan I och med att det är väldigt mycket barn med mm. så liksom, men, noga med det alltså, in, in, med, Det är alltid några vuxna som är riktra liksom okay. I, ifall man skulle hända vad man säger så. Och eh, sen så ungefär hälften sover över hos oss, då. så är ungefär 25 så sover jag över hos oss. Det var kul. Sen fortsätter man har man en sån morgonfest på, på dagen efter mm då med frukost och eh Ja, alltså det, är, det är inte så mycket, det är mest barnen som leker så så. För oss den här festen, på mitt är en dag för oss att umgås med alla våra underbara vänner. Liksom. Mm. Så att, så att det är liksom den, alla vill vara med våra bäst. Liksom den är så av, avslappnad man säger, men ändå väldigt traditionsfritik. Liksom, men då kommer jag i måndag räkna med mig. Jag kommer med 28 personer, alla helt crazy. Nej, men vad roligt. Det låter jättekul jo. Filip men sen plockar vi även in i annan annat mat. Pappa han älskar ju såna äcklig mat. Han tycker om såna macaroni cheese cheese. det äcklig mat. Han är amerikan, han kan inte hjälpa det. Ja. Ja. Och, och, och sweet potato pie som jag hatar. för fan riktigt. men Det är väldigt ganska som, gott, eller? Nej, nej det är det, är för sött. Liksom, det men sen är det, det traditionella med mycket lax, mycket sill Väldigt, väldigt tra traditionellt. Men liksom, ja... Okej, okay, det kan vara lite stifft, men, men som sagt, det är inget som blir så råfull, utan man sköter det på ett snyggt sätt. Och alla bra och er sådana ser, det är liksom de här tre, tre dagar för mig idag, imorgon och övermorgon. Ja. Det är bland de bästa dagarna i mitt liv egentligen. Jämt, jämt, jämt, liksom. Men kan det inte bli så att man har lite för höga förväntningar, då, Filip, och känner att man inte kan leva upp till det? Ja, fast det blir alltid bra ändå på en det, liksom det menar Skulle det vara så att det är jättedåligt väder, som liksom att det ösregnar, så har vi faktiskt det är ett väldigt stort hus att vi har där ute. Så ni kan, kan gå in i huset. <laughs> ja, man kan, alla kan äta inne också, man säger så. Ah, ja. Och, men vi har Peppa, Peppa nästan alltid haft tur med vädret där midsommar, där ute i mm. så att, ja Men som jag sagt, det är min bäst. Bästa, du älskar det. Ja, det är bättre än julen. Ja, det är, ja, det är varmt också. Det är inte på jul. <laughs> ja, precis, precis. Lycka till nu. Ha tre fantastiska dagar, Filip. Vi hörs. Ha ja, en jättegående dag. Puss och kram på dig. Puss och ja, kram, hej ja. då. Då blir man inte alls avundsjuk. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om traditioner. Det är intressant också det här när man har en förälder eller två från ett annat land. Hur hur mycket svenska traditioner mishmashar man in i det här eh, iranska eller vad det nu kan vara persiska. 0200 11 12 13. så finns det ju många människor som inte firar midsommar också. Eh, och jag tror att jag skulle nog sakna det om jag inte firade det för att jag har firat det hela mitt liv. Däremot så kan jag ju det skulle vara spännande. Förra året så firade jag ju fan inte var Då att jag hemma och var ledsen liksom, åt pizza. Men det var ändå missommar och jag led av att inte, fira, att inte få fira så som jag ville. Så att, visst bor en liten traditionalist i mig också. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Hallå? Vem pratar jag med? Jo, det är Elias. Vad heter du sa du? Elias. Elias, hej! Hej. Vad tänker du? Jo, jag tänkte snacka lite om traditionerna kring mitt som är all, all, allmän. Ja. Vad tänker du där då? Jo, jag tycker att de är jätteviktiga. Jag är lite extrem i den här frågan. Jag håller fast vid alla traditioner. Jag vet om jag känns lite gammal kanske, men jag är bara 35 år. Ja. Bara och bara, det är jättemycket. Nej, men... 35 är inte mycket. <laughs> Kom tillbaka när du är 85 så kan vi snacka ja om gammal Men vad, ja, vad är det varför ja, tycker du är så viktigt då med traditioner? Ja så på något sätt, särskilt just den där traditionerna när jag snackat som jul jord, jag är jordfanatiker, det ska vara jordskinka oavsett om det är vad jag ska äta den eller inte och sådär. Ja. Jag har ha när jag ska ha prinskålar, sen när det är jord, man ska ha sill, så trots att det är jag som äter den här stan. Det är någon slags, någonting nytt för mig Jag har inte bott i Sverige jättelänge Det är någonting jättenytt och det är jätteroligt tycker jag Du tycker det är och, kul att komma till ett nytt land Och få ta del av traditioner Och bli ja, nästan lite så här. Ja, och Samtidigt fattar. att man har sina gamla traditioner som man, ska också, som man också håller vid Vid det som är roligt med dem Typ eh, gamla maträttar Från mitt gamla hemland Och det blir bara extra roligt Att hålla på med någonting nytt alltid vid sidan så det blir lite varierat på bordet när det är såna här mm. och det tycker jag är extra roligt, jag tycker att folk ska fortsätta hålla på med det här och som du sa liksom, det är bra att det finns några som håller vid, vid traditionerna för då de som vill märka sig, de sticker ut lite <laughs> fortsätt med din sill och äta något med, jag. jag gillar inte sill så mycket, du får käka något med mig också imorgon ha det jättebra det är samma. Trevlig Tack. midsommar, Hej. okej Hej. 0200 11 12 13 Ring du? Hallå där? Vem där? Det är Patrik ja. Hej Patrik, Tja. är allt bra med dig? Ja, det är förbordet varmt och skönt och ja. Ja? lite mörkt men så är det ju för att man är blind Ja precis, du, nu skrattar jag men du har så mycket självdistans kring det där så att det är lite mörkt för att man är blind Ja, Du borde bli ståuppkomiker har du funderat på det? Ja, det har jag faktiskt Ja, det tycker jag Det finns inte ja. så många blinda ståupkomiker i Sverige Nej, det, på, det är inte så många man ser på scenen Nej, precis Men vad, vad tänker du då kring traditioner och sådär? För mig är det ju varannat årsfirande om man säger Med traditioner, för då har jag ju min grabb varannat varann, år ju Okej, okay, ja Så då blir det lite mer korsbränning och sånt i år ju, såklart Lite mer, vad sa du? Korsbränning. Korsbränning. <laughs> jag har ju inte grabben i år. Då, ja, då kan du gå all in och, och bara. San på, sant Nej, <laughs> skämt att säga. Då. Alltså, men det, när jag har grabben då, är det ju, då får man ju skära på till sig. Hur gammal han är sex. Sex. Ah, ja, men då är han ju lite större än. Så här, det är ju inget litet barn som springer runt. och. Äh, de springer för sig runt ganska mycket, de också. Men är det viktigt för dig med traditioner att det ska vara på ett visst sätt och så? Ja, man följer nog det mer när man har grabben än i jorden. Men det ska ju vara nypotatis och in och sig och jordgubbar med där. Liksom. Det ska vara på ett visst sätt? Ja, det ska vara så. Liksom, för du har till liksom, det, har, det man är uppföd med. Ja. Så, liksom. Får jag ställa en sån konstig fråga kanske? Men, men sen du, för du förlorar ju synen i vuxen ålder. Du har inte alltid varit blind. Har traditioner blivit, för jag tänker så här: när man inte ser någonting så kanske man är extra stort behov av smaker, dofter man känner igen och så. Eller har jag fel? Nej, nej, det är, så är det ju. Att du ser ju inte längre hur det ser ut på tallriken och därför tycker du att det känns tryggt att du vet, du vet hur det smakar med mattisill och du vet hur det smakar med jordgubbar och sådär. Ja, det är ju skönare om man vet. Men som sagt, jag har ju lagat mat så jag har fotograferat där och som... Folk säger att igen var mjölk och flingar, nej, det var ju inte, det var ju med köttfarsås. Så jag hade ju glömt hela i sojan, så jag hade grädda i, så det var ju som liksom mjölk ah. och musli Ja, det, men det smakar ju jättegott, det såg ju förfärligt ut för mig ah, ja men det spelar ingen roll för dig hur det ser ut, eller hur? Nej, precis, men det är sådana grejer, men får man, ja, det är lite så lite komiskt Ja, ah, verkligen, du borde bli ståuppkomiker, jag propsar för det det är. Ja, det tycker jag du ska bli. Ja, då får jag få några kontakter som kontaktar, ändå är ju Ja, du får börja lite på lokala scener och sådär. Ja. Men, men lycka till med allting imorgon med, med häxbränningen eller på så här korsbränningen. <laughs> vi hörs. Kram på dig. Samma, det samma trevliga midsommar. Samma, okej. Okay. Ja, hej. Hej. Gud vad roliga han, han är faktiskt rolig. Han borde bli komiker. Vi tar en paus. sen när jag sesi tillbaka vi pratar en stund till om traditioner. Ring mig. 0211 12 13 101,9 Radio 1. Radio A Du lyssnar på CC Wallin i Radio 1, klockan är 20 över 2. Imorgon är det midsommar och jag vill veta hur du som lyssnare tänker kring traditioner. Det behöver inte just vara midsommar bara, men vi har ju x antal svenska traditioner som många tycker är väldigt viktiga att följa. Jag kan känna att jag blir väldigt stressad av människor som är otroligt traditionsbuna. Att det nästan blir, som vi hörde den ringare berätta om sin pappa förut, det blir liksom dålig stämning om man inte gör på ett visst sätt som man alltid har gjort och det här kanske är en åldersgrej, men jag har ändå träffat en del ganska unga människor som är väldigt traditions, eh, här, traditionsnitiska. Det ska vara på ett visst sätt. och Jag kan tycka att det här är lika charmigt som irriterande. Att, men herregud, kan man inte tänka om någon gång ibland? Ring mig 020 11 12 13 och vad ska de här traditionerna egentligen vara bra för? Vi har varit inne på att det handlar om en sammanhållning, en gemenskap men då vidhåller jag att var fotbolls-VM är väl lika många som tycker är typ nästan lika många som även om man inte älskar fotboll så kan man tycka att det är kul att sitta och kolla och heja Sverige och sådär. Det, det finns väl andra traditioner vi kan hålla vid liven, de här gamla liksom lite märkliga som vi inte riktigt förstår varför vi gör 0, 200, 11, 12, 13. Jag vill inte pissa i någons pool här nu, men jag tänker att den här stressen som skapas också på missommar att allting ska vara perfekt, och, och många är ju perfektionister. Det måste vara exakt si och så, och det måste vara den sillsorten om man ska göra själv, och så är det så här pikande släktningar. Jaha, du har inte lagt in egen sill i år du. Nej, nej. Jag köpte vi färdig här, ja. Att man känner att det blir en press som jag inte i alla fall tycker är så skön. 0, 200, 11-12-13 är numret. Du ringer till mig. Hallå? Hallå? Tjena. Hallå? Ja. Hallå. Hej, vad heter du? Jo, jag heter Soja Strid. Hej för Soja. Jag inte bör, hej, jag är heter i Svenska. Men det är okej. Det jag... är okej. Okay. <laughs> just, just därför tycker jag måste stänga av radion. Ja, gör det. Just därför ringde jag för jag tycker att det är fantastiskt med svenska traditioner. Och när du sa nyss att du inte är riktigt bunden för det, jag tycker att det har fel. För det bästa svensken har, dessa traditioner tycker jag, att ni bevarar och vi, egentligen när jag är svenska. Ja. Vi bevarar det och det, det är fantastiskt, det finns inte många länder som har dessa fina traditioner. Och jag är super, super, super stolt över det. Ja, jag förstår. Du kommer fira väldigt traditionellt i då, eller? Ja, det kommer jag förmodligen att göra. Absolut. Men vi har en liten och vi har och jag har fått en liten ett litet barnbarn. Ja, ah, vad kul. Grattis. Det blir riktigt tack så mycket. Kanske bli lite, lite mindre på grund av, av bebisen för den gammal barnbarn. En vecka gammal. Oj, en vecka, vad kul. Ja. Så liten. Så det absolut, det blir, absolut. Jag älskar alla svenska traditioner. Jul och midsommar och påsk och allting. Ja. I mitt samla hemland Kosovo, det. jag kommer ifrån. Man firar inte midsommar, absolut, överhuvudtaget. Nej. Kristalbanor firar midsommar som heter San Joan Är det någon det... slags liknande, hur vi har det här? Ja, det då? Inte, nej, det är inte. Utan det är lite annorlunda. Okej. Okay. Där firar man i familjen. Det finns familjer som firar som har det som familjehel helgon, liksom. Okej, okay, jag fattar. Firar I familjen, i familjekretsen, bara närmsta vänner och familjemedlemmar. Men mm. ingenting utan, utanför hemmet, liksom i samhället eller så. Nej. Och inte alla kristna och inte alla albaner överhuvudtaget, varken kristna eller muslimer, bara en del som sagt som firar som, som familjehelgon. Mm. Och det är väldigt synd för det är världens finaste tradition och en jättefin årstid. Mm. Riktigt finaste. Jag ska, jag ska känna mig inspirerad av dig, och så ska jag fira ordentligt i morgon. Jag lovar. Jag ska försöka. Vi ska göra. Jag ska göra mitt bästa. Ha det jättebra. Hälsa lilla barnbarnet. Tack ah, så mycket. Jag önskar hela svenska folket glad mitt sommar. Ja, vad gullig du är. Har det fint. Hej. Hej. Ringt till mig du också. Det intressanta är att det är många här med, som ringer med invandrarbakgrund som är väldigt eh, patriotiska svenskar. Så här, jag älskar svenska traditioner. Min mamma är lite sån också. Hon tog väldigt snabbt till sig svenska på ett sätt, på ett annat sätt inte. Men det har varit viktigt för henne ändå att känna så här, nu ska vi lyssna på ABBA. Nu ska jag, liksom, nu ska jag lära mig att baka det här som svenska gillar och så där. Varför det? Jag tänker på den här boken och filmen Ett öga rött. Jonas Hassen Kemiri där den här pappan, invandrarpappan försöker bli liksom svensk genom att lyssna på ABBA och sådär. Det känns väldigt mycket som min mamma på ett sätt. 0200 11 12 13 är numret du ringer till mig och pratar om traditioner. Varför är de viktiga egentligen? Vad ska vi ha dem till? Hur kan de hålla oss samman? Men hur kan de också slita oss isär? För även om det kanske kan tyckas banalt så ringde en tjej förut som är vegan hon menade att hon har tröttnat så på att bli ifrågasatt varenda gång det är en högtid och släkt och ja men så här, släktingar, släktingar ska vara med och man samlas. Och hon kan inte bara få käka sitt vegankäk fri utan det ska alltid ifrågasättas allting som går utanför normen. Varför äter du det här konstiga? Är du kanin eller? <håll> Nej alltså jag har valt den här kosthållningen och så måste man sitta och motivera. Det är samma sak som om man inte dricker alkohol. Jag hade x antal nyktra år. Och jäklar vad man får svara på frågor och folk tycker det är jättekonstigt. Varför dricker du inte? Är, du, är, du, ja, vad är det för fel på dig då? Man kanske inte bara har lust. 0200 11 12 13. Ringer du och pratar traditioner. Hallå? Hallå? Nej. Hepp. Hallå där. Hallå? Tjena, vad heter du? Marco heter jag. Hej Marco, vad tänker du då? Eh, jag tycker det är frosseri bara. Är det frosseri bara? För ja. då menar du? Eh, vad jag menar, är att eh, traditionen ska vara lagom. Ja, tycker du att det jag lätt de går över styr liksom? Det blir över styr och massa mer förlyster och sånt. Ja. Ja, det tycker jag. Jag tycker att, jag, Tänk om de andra folk som har ingen ro och kan fira. Så man, man ska fundera lite på, tycker du, hur, man, hur mycket man konsumerar imorgon och frossar och tänka på, på de som inte det. har så mycket? Det har blivit ett så egoiskt samhälle som, som vi bor i. Bara mm. man bryr sig om sig själv. Och 75 000 som vi har i Sverige utförsäkrat. Vad tror du har de ro kan fira som de andra människor. Mm. Men, men, en... De kastar dem i havet till Men jag tänker en annan fråga, Marco. Om vi som inte då är utförsäkrade och tack och lov har det bättre, tror du att de som mår dåligt eller har jobbit mår bättre av att vi inte kan njuta av vår så att säga, tillvaro? Vi människor, vi, vi behöver varandra på gott mm. och ont. Förstår du? Ja, förstår. Och alla tänker bara på sig själva att jag har bra, jag kan fira. Mm. lämna bort sin grana som har eh, som har ingen ro, som har ingenting, som han kan inte fira som har känner sig en människa då för mig han är han inte mänsklig han är inte människa. Man ska hjälpa varandra, det är ditt budskap. Ja, men jag, jag menar, tänk dem hur mycket kostar varje familj, kan de bidra lite grann, de som är hemlösa som har ingen stans att bor 36 mm. 000 i Sverige är hemlösa mm. och kalla det för tradition för mig, mm. icke-tradition det är bara egoist Mm. Ja. traditionen ska vara lagom visst, jag är inte emot traditionen men ska vara lagom men det, det kan jag också, det har Jag har hört många med invandrarbakgrund säga att svenskar om man ska dra alla över en kam då etniska svenskar, ni stänger in er och så bjuder ni inte en någon annan och det, det ska vara så stängt och privat och, och i, i andra kulturer har jag uppfattat det mycket mer som att det är så där alla är välkomna grannen får komma om man vill och ja. sådär vi har, vi har inte riktigt så Traditionen är alla välkomna, självklart Mm. Jag har bott i det här landet i nästa 24 år. Ja, jag har inte blivit av min grad någon gång så jag kommer mig med. Nej. Inte han ens kan hälsa på mig ibland vi åker på samma is. Mm. Man vänder runt. Kalla det för traditionen. Mm. Jag måste tänka om lite grann. Jag, jag är inte negativ men jag menar att mänskligheter är bra att tänka om lite grann. Man ska värdera, omvärdera lite. Jag håller med dig. Ja. Tack. Ja, ha det bra. bra. Hej. Ja men jag tycker vi hittar lite pudens kärna för min del här i alla fall. Att det blir väldigt mycket att alla ska ro om sitt. Men samtidigt tycker jag så här. Jag, jag tänker ju inte sitta i mån och deppa och lida för att någon annan är utförsäkrad. Jag tror inte att den personen mår bättre av att jag inte kan gjuta av min midsommar ändå. Eh, faktiskt. Men däremot kan man ju ha åtanke att det finns mycket människor som inte har råd, möjlighet. Eh, man kanske har mat över från midsommar som man kan skänka till någon eller några som behöver det eh, bättre än vad man själv gör. 0200. 11, 12, 13 är numret du ringer mig. Men vi ska ta nyheter. Lyssna vidare på Radio 1 efter dem. Du lyssnar på Cissi Walli. 101,9 Radio 1. Radio 1. Ring för 17 till mig, Sissi, denna torsdag. Dan för dagen, midsommarafton imorgon och prata om traditioner. Varför är de viktiga? Jag kan inte riktigt förstå vissa saker. Jag är väl en sån person, väldigt eh, vetgirig. Ända sedan jag var liten så riktigt jag alltid upp handen i skolan och frågade varför, varför, varför, varför, varför tills folk blev tokiga på mig. Och Det sitter väl i, så att jag har väldigt svårt att göra grejer Liksom utan att reflektera över varför jag ska göra det. Varför ska jag hoppa i den här säcken när det inte är kul? För att någon har bestämt att det är så man ska göra på midsommar. Varför ska vi gå upp klockan på liksom julaftons tidig morgon för att gå på någon jullotta när jag inte ens tror på Gud? Varför ska jag gifta mig i kyrkan? Bara för att det är fint när jag faktiskt inte tror på Gud. Så är jag. Och det kan vara ganska jobbigt, för man blir lätt här partypuppen som liksom skapar dålig stämning och inte bara kan hålla käften vid såna här högtider. Ring till mig 0200 11 12 13 och säg åsikt. Hallå? Det här var inte mycket till åsikt, hörni. Hallå där? Vem Hallå, har jag med hej. mig? Hej. vad heter du? Det här är Mille från Sötfäljen. Vad heter du, sa du? Mille från Sötfäljen. Mille, hej, vad tänker du? Ja, vad jag tänker först, jag har ett svar till Markus Mörings från Ja. Att man ska ta hand om andra, och för att man är så att man inte kan fira. Ja. Eh, vad Problemet är, det är inte att man inte kan fira, det är inte det problemet. Problemet är först och främst att eh, alla har råd att köpa sig eh, ett glas 25 kronor. Liksom fem kronor. Ah. Jag tror inte att det kan finnas någon som inte har fem kronor för att köpa det. Men vad problemet är att, att hitta ett ställe där man kan gå och fira sommar. Mm. Mm. Där man är välkommen, precis en, en, en, en, en plats. Nej, dessa försvinner. Jag bor i Sötälje och det finns ingen ställe man kan fira. Du menar som en offentlig plats, en, en allmän plats som kommunen fixar eller har ni inget sånt? Nej. Nej? Det låter. Jag har bott här som... i över 30 år och på de åren redan från 70-talet så det var det liksom normalt att bara varje midsommar ska man fira. Men det hade blivit så mycket utlänningar så eh, svenskan har ju flytt. Det betyder, vem håller traditionen? Ja, du det. Vill, vill du fira traditionell svensk midsommar? Absolut. Ja. Det bästa jag vet. Men det är svårt att hitta en ställe för barnen och, och sådär, där man kan vara. Ja, precis som idag säller imorgon. Vi kommer att åka familj här i för, för att hitta ett ställe. Ja. I Grödingen exempelvis, där eh, inte förekommer eh, så mycket utlänningar. Nej. Där man kan hitta liksom, tradition, där man kan eh, fira. Mm. Annars det finns inget kvar. Det, var massa, det är invandrare. Mm. Det är i In, Invandrare hör, inga, hör vi inte. Det, var massa, det är massa flyktingar och sånt. Jag själv är inflygare, så att jag är inte invandrare. Du är inflygare? Vad är jag är inflygare och är inte invandrare. Jag hittar aldrig sådana. Vad är skillnaden på inflygare och invandrare då? Ja, invandrare betyder att man har verkligen kämpat och vandrat via kanske Norge eller från Norrland, inte Sverige. Okej, okay. mm. För de flesta har allting kommit med flyg eller har de kommit som båtflyktingar eller väskflyktingar. Okej, okay, du menar så. Jag så förstår. Så invandrare har Tack snälla för att du ringde och lycka till imorgon. Tack så mycket. Ha det bra. Tack. Hej. Hej. 0200 11 12 13 är numret. Hallå där. Vem där? Ja, hej. Det var Skinkan här. Hej Skinkan. Hur är läget? Jo, det är bra. Det är soligt här på Östermalm. Vad härligt. Vad tänker du om midsommar då och traditioner? Ja, jag tycker att det är kanske lite upphajpat upp, sådär, det kan jag tycka Ska du fira imorgon måndag? Eh, ja, ja men det var därför jag ringde för jag brukar ha sådana här alternativ eh, firande så att jag, jag brukar ha en sån här pyjamasparty då jag bjuder över mina eh, vad heter det, kompisar Pyjamas, vad, vad mysigt Ja, och så får man äta liksom, man får bestämma vad man själv äter och sådär. Så att då tar man med sig den maten man vill äta och så träffas man bara och eh, har ett alternativ då till det här midsommarfirandet då. Ja, det var mysigt det låt. Ja, och då, då är det liksom inga krav och det är inga regler och sådär. Man, man får bara ha det trevligt, så spelar vi sällskapsspel och eh, vad heter det, eller har någon quiz eller ja. sådär, prova ja. kläder och sånt och ha det trevligt. Varför vill du inte ha det här traditionella då? Nej, det är så bonnigt tycker jag. Det, det, är, så, det, är, så, det är som med monarkin. Det, det är bakåtsträvande. Det känns som gamla, gamla tiden så att säga. Jag tycker man ska vara lite progressiv och eh, skapa egna, vad heter det, traditioner och egna vägar. Ja, jag förstår. Jag håller med dig där till viss del. Jag försöker vara diplomatisk här, det är inte min starka sida. Men jag tänker att vara progressiv, traditionellt progressiv kanske kan vara en, en grej. Ja, men jag tycker det är traditionellt det är så tråkigt. Jag förstår inte varför folk ska haka upp sig på gamla traditioner. Är de så, är de så fantasilösa, eller Liksom Man tar dem mm. inga egna liksom, idéer. De, de följer det är lite som det där med Bibeln, att man följer en gammal bok och, och, och vad sägs det i den. Jag man kanske är, inte tänker så mycket själv, man tycker det är bekvämt nej, att ha precis. det. Man följer bara strömmen jag tycker det är väldigt inte säger Och jag, jag, jag vill inte omgås med sådana människor. Jag, jag vill ha lite roligt att liksom bara leva för stunden och ha det skönt liksom. mm, Vem vill inte det? Tack Skinkan, lycka till morgon med Pyjamas Partit. Ja, puss. Puss, puss, hej då. Hej då. Ja. Här ringer det allt ifrån traditionalister till riktiga progressiva personer som skinkan precis. 0200 11 12 13 ringer du och i mitten någonstans står jag Sissi och, och väger hur ska det bli? Kommer jag bli en om jag får barn eller jag vill ju ha barn framöver. Kommer jag bli en traditionsmorschen som hetsar alla och bindad midsommarkrans eller kommer vi äta pizza med benäsås på midsommarafton? Jag vet inte. Jag står väldigt mycket och väger faktiskt eller så kan man mixa båda två. 0200 11 12 13. Hallå. –Hallå, ja. –Hallå, ja. Vad heter du? –Jag heter Danne. –Hej, Danne. Vad tänker du? –Jag tänkte svara på han som ringde innan här. Eh, –Om eh. Södertälje och att det inte fanns ja, någonstans att fira? Eh. –Ja, precis. Alltså, det finns alltid någonstans att fira. Det handlar bara om att man måste göra någonting själv. Jag, har, jag är uppvuxen på landet och det har aldrig varit någon kommun som har fixat. Det var varit idrottsföreningen som har fixat och idrottsplatsen mm. eh, som har fixat mitt sommarfirande. Och då har de utnyttjat det, de har fixat stång och, allt sånt där och, och band och då har de alltså lotteriförsäljning kastat lite sådana grejer för att få in pengar till klubben Okej, okay, ja <clears throat> jag, jag, jag tror inte det finns några kommunen fixar överhuvudtaget, kommunen fixar inte djurlattat folk heller utan Ja, till hemlösa är, gör göra med det, men det är inte kommunen ja, jo, det är ju jo. typ stadsmissionen Ja, men. det är väl vi, vi vanliga sändsor som hjälps till att fixa det Men man, man kan faktiskt fira hur som helst fira var som helst, det handlar ju om att man måste ha lite eh, vad fan heter det? Lite fantasi. Initiativförmåga? Ja, initiativ och fantasi. Ja. Det, är, det, är liksom, det, är ingen, det är ingen som kommer fixa någonting åt någon. Det har ju rätt ja. i Sverige också. Så man kan ju vara lite vad man vill faktiskt. nästan Ja, precis. Det kan man ju också vara. Fast man ska man fråga, ska man slå upp en stång och grejer och ha en massa saker ute i skogen så kanske man ska fråga markägaren om då i alla fall. Absolut. Ja. Har du, ja, men... va, vad ska du göra imåndag? Eh, jag ska faktiskt åka till min chef ute i Skärgård till din chef också. Vad spännande. Ja, precis. Det är bara han och jag som jobba på firma. Ah, Okej, okay, så det är, det är ganska man. litet. Då får vi se vad som händer. Det blir väl ingen traditionsenlig. Jag, jag behöver inte ha någon traditionsenlig midsommar. Men jag, men jag tycker att det är värt att fira. För det har ju ändå ingenting med kristendomen att göra. Det enda vi firar är att det är halvtid. Ja, liksom. ah, precis. Nu är det halvtid. Tack snälla. Så att, eh, tack så ha så bra. kul i måndag. Ja, bra. Tja, tja. Hej då. Karsa, hej då. Ja. Kul att höra hur andra ska fira. Jag kan ibland tänka så här att man känner sig ganska isolerad på vissa högtider, jul, midsommar och sådär. För man, man är nyfiken på hur gör andra, vad gör de just nu? Nu får man en liten inblick här i Radio 1 i hur andra faktiskt firar, tycker jag är väldigt spännande. Ring till mig och berätta du också, eller tyck till om det här med traditioner. Numret är 0200 11 12 13. Hallå? Vem där? Hallå? Nej, du håller på att fibbla med något. Hallå där? Tjena Hallå Hej, vad heter du då? Jag är Sebbe från He Sälje Hej Sebbe, nu ringer du, du också från, från Sälje Precis, Va? jag uppväxte i samma område som han ringde från. Vad tänker du, vill du säga någonting till honom där? Eller? Ja, parken utanför baksidan av Ica Brukar man massa grannar från villområdet att packa upp Så det är bara faller sig dit med lite mat Parken utanför ika. Precis Vad heter området, nu kommer inte jag ihåg det Östertälje. Östertälje. Ja, då vet man det. Och alla är välkomna. Ja, det var det jag har varit de senaste åren, vad jag vet. Ska du dit imorgon? Nej, jag ska Nej. åka till Helsingborg ifall. Ha så kul i Skåne, då. Ja, tack. Tack för tipset. Jättesnällt. Ja, Okej. Okay. Samma. Hej. Hej då. Jag var snälla ni är som tipsar varandra, det tycker jag om. För det känns ju jättetråkigt om man sitter i och inte vet var man ska ta vägen. Och var är jag välkommen? Och man vill inte direkt bjuda in sig själv kanske på ett privat party när man inte känner någon. Eller det skulle jag kunna göra. Men jag tänker att man kanske har någon slags social gräns där i alla fall. Och då är det skönt med sådana här offentliga, om man säger, officiella ställen dit man faktiskt kan gå med sin fikakorg eller någonting, sin massek. 0200 0211 12 13. Är numret? Hallå? Är numret? Hallå? Hej du Hej du, vad heter du? Eh, Robban Hej Robban, Vad bra att du sänkte eh. radion Vad tänker du Robban? Eh, jag tänker så här, jag ska inte fira sommar På någon, någon officiell, officiell plats Utan jag ska göra någonting som alla säger Du är inte klok, det finns väl ingenstans att göra det på Jag ska jag åka och sälja på loppis På är midsommaragen och, Inte på midsommar, men på min midsommaragen Jaha, vad är det för loppis då? Det är i Rotobro. Är det en sån eller är Det någon... Det är en sån här, här bakluckeloppis ja. jag, jag hittar det på en hemsida Det står www.rotebromarknad.se Ja då vet du. det Men varför, varför väljer du just att göra det på midsommarafton? Har du tajt med cash eller? <laughs> ja, behöver, behöver du skramla lite till efter midsommarmat inköpen? Ja jag ska fira hem annars men jag, jag, Man måste ju alltid få in lite pengar Det är ja. alltid kärft till slutet av månaden Jag tänkte vad fasen. Kan vi göra det och se om det är mer knasare än jag som åker och säljer på midsommardagen. men det kanske är jättebra. Många är bakfulla och tycker att men det kan vi spendera midsommardagen med. Så det hoppas jag går bra för dig. Nej, jag, jag vet inte, men man får ju hoppas på det. Ja, lycka till. Det, det, det är en sån där dum idé som jag fick att jag skulle göra. Så jag tänkte, jag, jag, jag kör på det. Dumma idéer kan vara jättebra. Man vet aldrig. Eller, eller skitdumma, vi får se. Lycka till. Ja, det, det märker jag efteråt. Okej, okay, ja. det var så gott. Samma. Hej, hej, hej. hej. hej. Ja, men det är spännande det här med när man gör lite alternativa grejer. Och faktiskt, midsommardagen brukar ju vara, jag läste någonstans att pizzeriorna har ju såklart i föga förvånande mest att göra på midsommardagen och på eh, nyårsdagen. Och istället för att bara sitta hemma och trycka en pizza och tycka synd om sig själv så kanske man kan åka på en loppis istället. Vi tar en liten paus, sen är jag, Sissi, tillbaka med sista delen av detta traditions- eller icke-tradition, beror på hur man ser det, program. Lyssna vidare på Radio 1. 101,9. Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Ring mig Sissi denna dagen före midsommarafton, inte midsommardagen, och snacka om traditioner. 0 200, 11 12 13 är numret. Hallå, vem pratar jag med? Ja, det det Hallå? Tjena, vad heter du? Jag heter Stella. Är okej okay om barn får prata? Ja, barn får också prata. Hur gammal är du, Stella? Jag är 8 och 5, år. Ah, vad kul. Vad ska du göra imorgon då? Ähm, jag ska fira midsommar. Ja, det antog jag. Vad ska du göra det någonstans då? Äh, Vi ska göra det på våra kompisars nämställde. Vad, vad ska bli roligast imorgon? Vad ser du mest fram emot? Äh, jag dansar runt den där stången. Aha, brukar du göra det? Ja. ja. Är det någon speciell mat du vill ha så där då? Eh, nej. Du gillar det mesta? Ja. Men får du vara vaken extra sent imorgon då för dina föräldrar? Ja, det får jag. Ja. Har ni sagt någon speciell tid som du måste gå och lägga dig eller får du vara vaken lite hur länge du vill? Jag får vara vaken lite längre jag vill. Ja, men passa på nu då vara vaken skit länge så blir mamma och pappa jätteglada. Ja. Ja, gör det. Har du jättebra ställa. Kram på dig. Ja. Hej då. Oj, nu Oj, jag på förlåt. Kram ställa skulle jag säga. Knappen är lite skev här. 0200 11 12 13. Ringer du? Hallå. Vem där? Ja, hej på dig, Sissi. Hej på dig. Kan inte du sänka radion bara? Ja, men jag drog ur proppen. <laughs> du drog ur proppen, till och med. <laughs> Vad tänker du då? Vad heter jo, du förresten? Anneli heter jag. Hej, Anneli. Hej på dig. Hej på dig. Ja. Vad tänker du om traditioner? Ja, nej, men de är jättefina. Mm. Men För det första, jag kommer från Finland, Så du. Mm. Så 68 när jag kom hit då. Mm. Så kände jag bara, första Valborget, då bränner man ju bra sig här. Mm, det gör man inte i Finland. Nej, och jag bara liksom. det brinner din brandkåren, fan. <laughs> oh, roligt. Jag kan se dig framför mig, springer runt där och var rädd. Ja, ja. Jag har varit alldeles hysterisk, för i Finland så eldar vi ju på midsommarafton. Aha. Då hissar man finska flaggan och ja, då har man brasa och då har man knytkalasen lite så. Okej. Okay. Mm. Ja, visst vet du. Men jag lärde ju mig ganska snabbt då att jag inte skulle gapa efter brandkåren. Så att, nu har det gått över 40 år. Ska du tända en brasa i måndag? Nej. Nej, jag kan ju inte det, vet du. Jag är i Sverige. Ja, men tänker, du kan vi köra på ändå, eller? Nej, men jag, jag tänkte brassa på grillen här istället. Så. Ja, men det är bra. Grill som, är, ja, precis. Brand ja, det som brand. Jag har flaggan, bättre. Ja, blir det jo, lite... Ja, förlåt. Va? Säg vad jag ska säga. Jo, men sen var det en kille som ringde till Jatt i morse Jag bor ju också i Södertälje. Jättemånga Södertälje Bor vad kul! Ja, Ja. och eh, han ringde ju nyss också och eh, tyckte att det var synd att inte det inte finns någonting i Södertälje midsommarfirande. Ja. Men det finns det. Var, vill du tipsa om någonting då? Eh, Tore Källberget. Ah, vad va är det för någonting? Ja, då ska jag läsa lite kort här. Traditionellt minsommarfirande på Torskjälberget, Smaka på sorunda tårta i levar rådstuga och njuta musik och dans. Ah, okej, okay. så det händer lite grejer där? Ja, det är mellan tio och fyra. Och sen har de Kasperteater för barn motel, folk, dans, gille. Oh, herregud, och tänger folk dansgill. Och här är gud, jätte de Ja. Ah. Och alla. Under 18 år kommer din in gratis. Annars vill jag 350 kronor. Ja, men det får ett bra tips. Då hoppas vi att man snappar upp det här. Tack och ha jättekul imorgon med din grill. Jo. Ja. Och min finska flagga. Glöm inte den. Nej, det är bra. Kan du resa på polska flaggan nu då? Ja, kanske. Min mamma, ska. det är faktiskt väldigt spännande att du frågar. För min... Det är första gången som min nya, kan man säga, ganska nya svärfamilj, mm. min sambos föräldrar och mm. mina föräldrar och resten av hans släkt ska fira. Så det blir väldigt spännande mix. Så att det blir, mamma har gjort lite polsk mat, vet jag. Men om oh. hon har med sig någon flagga, vet jag är inte. Så gott. Ja, Piroger och grejer. Och... Ja, han har en polsk arbetskamrat nämligen. Och du ah, okay. är duktig på sånt där. Du får be henne fixa lite till dig. Ja, men hissa på flaggan. Och som svenska där evet, då är man ingen rasist. Nej, det är man inte ändå tycker jag. Man får hissa hur mycket flagga man vill. <laughs> ja, men du, lycka till imorgon eller? Ja, kram på dig nu. Kram, kram, okej. Okay. Du att du finns, hej. Ja, ah, vad gulligt Tack, mm, hej. Nej. Vad snälla alla är idag. Det är för att det är midsommar imorgon tror jag. Hallå? Hallå? Där var det ingen. Hallå där? Vem har jag med mig? Det är anglo. Hej Annelo, vad länge sen? Ja, det var länge sedan. Hur mår du? Ja, så där upp och ner i mitt blodsocker. Jag har ju diabetes, kommer du ihåg? Gabriel? Ja, just det. Just det. Ja. Men, Då, eh... Den är svår svårinställd för det är ju sån här ja, sekundär jag har. så att, Just nu mår jag bra, men ibland blir det lite deppigt. Ja, jag förstår det. Men du ja. kämpar på. Ja, ja. ja, Sissi, jag vill önska en glad midsommar och så skulle jag tipsa om Torre men det var en kvinna som redan har tipsat om det. Det verkar vara ett populärt ställe. Ja. ja. Jag har firat där med eh, mina barn många år. Åkte vi dit eh, i, må i ja, väldigt många år. Ja. vi bodde i Trosa bland annat så åkte vi och firade faktiskt eh, ibland i Trosa och sen på Skärlberget för vi tyckte att det var väldigt barnvänligt och trevligt och på alla sätt. Ja. Där. Så att så är det och nu kan jag också tipsa att jag och min dotter då. Ska i alla fall ihop och då har jag tips om trosar. Väldigt fint som sagt. Ja. Och sen funderar vi på Tyrese slottspark. Ja, där är fint. Där har jag varit på bröllop en gång. Jättefint. Ja, vad trevligt. Ja. Och sen så funderar vi också på Vaxholm. för där har jag bott också. Och det är också en väldigt trevlig skärgårdsstad. Ja, verkligen. Så ni har, lite, ni har inte bestämt det än kan man säga. Nej, det är så mycket. Det är alltid så när det gäller oss. Min dotter, hon är lite så här konstnärlig och spontan som mig. Och hon, ja, men där är mysigt och där är jätte. Och så håller vi på så här fram och tillbaka. Men vad skönt, för det blir lite vad det blir i måndag. Ja, och jag ja. sa, men herregud Emilia, du har ju kill och så. Ja, men. Mamma, nu vill jag vara med dig. Ja, vad gulligt. Så, vad gulligt du är Emilia, sa jag. För att det är så här att hennes lillebror uh -huh. som bor hemma med mig. Han är ute på turné i Europa med Stockholms gottskör. Uh -huh. Så han midsommar i, nu ska vi se, Nynberg. Äh, De skulle till Wien nu efter Nynberg. Okej. Okay spännande. Ah, ja, då sa mamma jag vill inte att du ska vara ensam. Utan du hittar vi på något skoj. Ja ah, vad kul. Vilken gullig dotter du har. Ja, Men ah. har en jättekul Anlo. Och eh, stor kram på dig. Vi hörs. Ja en jättekram på dig. Puss och kram. Puss och kram också. Ha det bra. Ja. <laughs> Hej. Hej. Hej. Vi hinner nog. Ett samtal till, ring till mig och prata om traditioner, berätta vad du ska göra imorgon. Det kanske som Philips fallar redan börjar idag midsommarfirandet. Själv ska jag sätta mig på tåg ganska direkt. Jag ska stressa till centralen här efter sändning och sen ska jag åka till Helsingland till dels bodde min sambos bor till en röd stuga med vita knutar. Det blir så här nästan äckligt idylliskt. Och ska jag försöka ha så kul som det bara går utan att få någon slags depression över att det är för mysigt. Jag kan lätt få liksom stress över när det känns för bra. Så funkar jag och så mår jag dåligt över att det känns för bra. Inte att rekommendera. 0200 11 12 13 är numret. Du ringer till mig Sissi. Och jag har till och med tänkt och trotsa min så här traditionsfobi lite och ge mig ut och plocka sju sorters blommor. Problemet är att jag kan typ inga blommor. Jag vet hur vitsippa ser ut, men sen tar det typ stopp. Så att vi får se om jag kommer hem med något ogräs och binder mig en härlig missomarkrans. <laughs> Ring till mig Cissy och prata om traditioner. Jag känner mig så himla missanpassad nu känner jag. -11 -12 13 är numret och eh, om inte någon ringer nu... Jo, nu ringer det. Så då slipper jag hitta på något att säga. Hallå där. Hallå där. Hallå. Tjena. Hallå. Hej, det är, hey, det är Inger. Oj, förlåt. Jag trodde du talade med någon annan. Nej, jag pratar jag, med dig. Jag måste sänka röd hjärn. Ja, gör det. Förlåt. Nej, det är fan. Jo, jag... Alltså, jag tyckte väldigt mycket om... Och jag gör det fortfarande. Men här... I min, uh, uh, vad heter det, almanacka. Ja. Uh. Då står det ju midsommarafton och sommar uh. solstandert. Just det. Och, jag vet inte om ni har talat tala om det, men det är ett sätt att fira den, uh, uh, när solen är som högst. Ja. Uh. Uh, eller hur? Absolut. Och det har de väl hållit på med, och det, alltså... Från början, jag tror att det var väldigt mycket att uh, när vi var mer bander att flotten var klar och att de ville ställa till med fest och det var för ungdomar. tror jag var barn. Mm. Det är samma sak med, alltså jag tänker på Lucia, då firar man... Alltså, Ljuset så, i mörkret och sådär. Ja, precis. Ja. Det är så jag tänker Hörru, tack snälla Inger att ta hand om dig, vi måste avbryta Farsberg På ingång, jag ska med tåg ja, Jättebra program, det var så kul Men det är kul Jag kommer inte göra något, men Jag tycker verkligen att alla våra traditioner Det gäller barnen Det gäller barnen väldigt mycket. Tack snälla, ha det bra Hej. Hej kram. Jag ska bara säga det också. Eh, Missommarafton är en sån kväll eller helg när många barn blir till. Jag är född 12 mars så kan vi räkna nio månader tillbaka. Så är det också ett midsommarknull tycker du ska fira det ikväll. Skål och eller imorgon men jag det är inte fredag idag. Skål och stor kram. Ha en underbar midsommarhelg. Vi hörs igen på måndag. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.